Ama ba'd Kaum muslimin dan muslimat Jamaah Subuh Masjid Baitul Ma'mur yang semoga senantiasa mendapatkan berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah Tiada hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Taala ta yang senantiasa memberikan rahmat dan kenikmatannya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita diberi kemudahan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita yaitu salatul fajr secara berjamaah dan kemudian kita duduk sejenak bermajlis ilmu saling nasihat menasihati saling memberi faidah Semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan di pagi hari ini menambah wawasan keislaman kita dan menjadi sebab penambahan iman yang dengannya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang telah disampaikan bahawa Pada pertemuan kita di pagi hari ini Kita akan membahas Sebuah kelompok Dan sebuah aliran Atau bahkan mungkin juga kita mengatakan Sebuah agama Yang sekarang ini menyebar Di negeri-negeri kaum muslimin Yang disebut dengan aliran syiah Begitu gencarnya mereka Menyebarkan pemahaman dan aqidah syiah ini dimana mereka berusaha untuk menyusupkan keyakinan tersebut ke tengah-tengah kaum muslimin dengan mengatasnamakan madhab. Mereka ingin bahwa syiah dianggap sebagai salah satu madhab. Dari mazhab-mazhab kaum Muslimin. Sebagaimana so di tengah-tengah kaum Muslimin kita mengenal mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, mazhab maliki mazhab Syafi'i, maka mereka juga menginginkan bahawa mazhab Ja'fari. Yang itu adalah hakikat dari Syiah itu sendiri, merupakan salah satu di antara madhab-madhab Islam. Oleh karena itu, dalam sebahagian buku-buku yang mereka sebarkan, mereka menyebut madhab Ja'fari sebagai madhab yang kelima, dan mereka ingin mengesankan kepada kaum Muslimin bahawa perbedaan antara sunnah dan syiah, hanyalah dalam perkara-perkara furu'ah, perkara cabang, dan bukan kembali kepada inti permasalahan, yang terdapat di dalam Islam itu. Apakah ucapan mereka ini benar? Maka ini yang penting untuk kita jelaskan. Namun sebelum itu, maashirul muslimin rahimakumullah, apabila kita menyebut aliran Syiah dan yang kita bahas dalam forum forum kita, dalam majlis majlis kita, maka yang dimaksud di sini adalah Syiah yang disebut dengan Syiah Rafidah. Bukan syiah secara umum Sebab syiah itu sendiri Masih terbagi dengan Sekte-sekte yang Berbeda antara satu dengan yang lainnya Yang mereka semuanya Menisbatkan diri mereka kepada syiah Ada syiah Ada syiah Ada syiah dan syiah-syiah yang lainnya nah di majlis ini kita tidak akan membahas syiah secara umum meskipun selain dari syiah -ja juga menyebar di sebagian negara seperti misalnya di negeri yaman yang menyebar di negeri tersebut adalah pemahaman syiah dari kelompok azzaidiyah Maka kita tidak ingin membahas Kelompok syiah dari Zaidiyah ini Kecuali Kelompok syiah Zaidiyah Yang berasal dari Al-Jarudiyah Karena syiah Zaidiyah itu sendiri Mereka pun Berpecah Menjadi kelompok-kelompok Namun syiah Al-Jarudiyah yang sekarang ini dianut oleh kelompok Al-Huthiyyah Yang melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Yaman Yang hingga sekarang mereka masih terus Melakukan perlawanan terhadap pemerintah Yaman Dari kelompok Al-Jarudiyah Yang sesungguhnya kelompok Syiah Al-Zaidiyah Dari Al-Jarudiyah ini sangat mirip sekali dengan kelompok syiah al-ja'fariyah, al-imamiyah oleh kerana itu ma'asyirul muslimin rahimahkumullah yang kita bahas pada pertemuan kita demikian pula dalam sekian banyak majlis dan itu yang biasa dijelaskan oleh para ulama ketika disebut syiah yang dimaksud adalah syiah al-rafidah yang disebut juga Syiah Al-Ja'fariyah Atau Syiah Al-Imamiyah Al-Ithna Asyariyah Kelompok Syiah ini Ma'asyirul Muslimin Rahimahkumullah Menyebar Di negeri-negeri kaum Muslimin Dengan mengatasnamakan Islam Dan dengan slogan Cinta kepada keluarga Nabi Alaihi Wasallam Sehingga tidak sedikit dari kaum muslimin Mereka Terbawa dengan pemikiran-pemikiran Syiah Ada yang sadar Ada yang pula secara tidak sadar Mereka terus terbawa Dan hanyut dengan Pemikiran-pemikiran syiah ini Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban Para ulama Para da'i Yang memahami tentang hakikat dari Pemikiran kelompok syiah ini Untuk memberi peringatan kepada Kaum muslimin Semampu mereka Baik dengan cara Membuka pengajian-pengajian Yang menjelaskan tentang hakikat Agama syiah tersebut atau dengan cara-cara yang lain Dengan tulisan Yang disebarkan melalui Majalah Media elektronik dan yang lainnya Lalu apa hakikat dari agama syiah ini Apakah benar Bahwa Syiah Rafidah bagian dari Islam Apakah memungkinkan Untuk diadakannya taqrib pendekatan mencari kesamaan antara sunnah dan syiah seperti yang pernah dilakukan oleh sebagian orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh kaum muslimin. Maashirul muslimin rahimakumullah kelompok syiah rafidah adalah kelompok yang muncul sudah cukup lama Akan tetapi terus terjadi Perkembangan Baik dari sisi pemikiran Demikian pula Dari sisi amalan-amalan mereka Oleh kerana itu para ulama Di zaman Ulama us Mereka telah berbicara dan memberi peringatan kepada kaum Muslimin dari kelompok Syiah ini, seperti misalnya yang disebutkan oleh Al Imam Syaikhul Rahimahullah Taala, ketika beliau ditanya tentang kelompok Syiah Rafidah, maka beliau mengatakan. Lau kanu min lakanu humura. Walau kanu min lakanu ruqama. Kalau seandainya Syiah itu berasal dari al-bahaim, dari hewan atau hewan ternak, atau hewan yang berkaki empat niscaya mereka menjadi keledai Ini perumpamaan yang disebutkan oleh para ulama kalau seandainya mereka dari jenis hewan maka syiah ini akan menjadi keledai Keledai yang seringkali diperumpamakan dengan kebodohan dan kemungkaran Ketika Allah jalla wa'ala menyebut tentang orang-orang Yahudi Ahlul Kitab yang mereka hanya membawa Kitab Taurah namun mereka tidak mengamalkan isi dan kandungannya Allah Shallallahu wa Alaihi Wasallam berfirman masyalul Ladin hamil Taurah thumma lam yahmiluha kmathalil himariyah milu asfarah perlumpaman orang-orang yang diberikan kewajiban untuk menegakkan Taurat kepada mereka lalu mereka tidak menegakkannya seperti keledai yang membawa buku dia hanya membawa buku tapi tidak memahami isi dan kandungannya Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan mereka dengan keledai dan Allah jalla ala berfirman inna ankaral aswati la sautul hamir Suara yang paling mungkar adalah suara keledai. Mungkin banyak di antara kita yang tidak pernah mendengarkan suara keledai. Karena keledai di negeri kita ini bisa dikatakan tidak ada. Siapa yang pernah mendengarkan suara keledai benar-benar mungkar. Saudara Seorang ketika mendengarkan suara keldah itu merindin. Lalu kata Syabir rahimahullah, kalau seandainya mereka dari jenis burung, mereka termasuk dalam jenis rukham. Rukham ini adalah sejenis burung yang dikenal pemakan bangkai. Dia tidak makan kecuali najis. Demikianlah para ulama mempermisalkan tentang kelompok rawfidah ini. Sampai disebutkan dalam riwayat Al-Amash, Sulaiman Ibn Mihran, Abu Muhammad, Rahimahullah Ta'ala. Satu ketika beliau dipertemukan dengan seorang, dia berpenampilan seperti seorang manusia, namun dia mengaku dirinya bahwa dia dari kalangan jin sempat terjadi obrolan antara Al-A'mash dengan jin ini maka Al-A'mash Rahimahullah Ta'ala bertanya kepada kepada orang ini Afikumul Ahwa apakah di tengah-tengah kalian di kalangan jin juga terdapat hawa nafsu, hawa nafsu ini ini yani orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang mengikuti penyimpangan dan kesesatan maka dia mengatakan, iya Lalu Al-A'mash bertanya, mana syaruhum? Siapa yang paling buruk di antara mereka? Maka dia mengatakan, ar-Rafidah. Syiah Rafidah. Demikian pula, al Imam Syafi'ah, rahimahullah, beliau mengatakan tentang kelompok Syiah ini. Kata beliau, 'Lam ar-Rahman min ashabil ahwa, ashhadu bi-zur min al-Rafidah.' Aku tidak pernah mengetahui ada seseorang dari para pengikut hawa nafsu yang paling berani berdusta dari kelompok syi'ah rafidah ini. Diroedkan dari Imam Malik rahimahullah di mana beliau mengkafirkan rafidah disebabkan karena mereka mencerca dan mencaci makhluk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya dari para ulama dari Imam Ahmad dan yang lainnya mereka memberi peringatan dari keyakinan rafidah ini lalu apa inti dari keyakinan mereka yang menjadi prinsip agama syiah ini syiah rafidah syiah al-ja'fariyah al-imamiyah Tentu apabila kita membahas satu persatu dari keyakinan mereka Majelis ini tentu sangat tidak cukup untuk menjelaskan hal tersebut Namun saya ingin membacakan Beberapa penukilan Dari imam-imam syiah Dari tokoh-tokoh syiah Yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka sendiri yang menjelaskan tentang hakikat dari keyakinan syiah rafiullah tersebut lalu dari situ kita bisa memberi kesimpulan apakah syiah ini bagian dari islam dan kaum muslimin atau syiah merupakan agama tersendiri keyakinan tersendiri yang berbeda dengan islam yang dibawa oleh rasul kita al-karim muhammad sallallahu alaihi wa ala alaihi salam satu keyakinan Yang masyhur di kalangan syiah rafidah Yang menjadi prinsip mereka Dari dulu hingga sekarang Mereka memiliki prinsip Dalam beragama Adalah menyelisihi al ammah Orang syiah ini Dalam buku-buku mereka mereka tidak menyebut kaum muslimin dengan sebutan Ahlus Sunnah. Tapi mereka punya istilah-istilah. Seperti istilah Al-Ammah. Orang Syiah Rafidah, ketika mereka menyebut dalam kitab-kitab mereka istilah Al-Ammah, mayoritas, keumuman, yang dimaksud adalah kaum muslimin. Ahlus Sunnah. Mereka juga seringkali mengistilahkan kaum muslimin, ahlus sunnah dengan sebutan nawasib. Atau annasibiyah. Ini disebutkan dalam buku-buku mereka. Istilah an di kalangan syia'rafidah berbeda dengan istilah ahlus sunnah ketika menyebut nawasib. Ahlus sunnah ketika menyebut nawasib, yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, an-nawasif maksudnya mereka adalah kelompok yang menanamkan kebenciannya kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala menanamkan kebenciannya kepada keluarga Nabi SAW itu nawasif dan ini istilah nawasif adalah istilah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang kelompok-kelompok ini. Tapi berbeda halnya dengan Syiah. Apabila Syiah menyebut istilah nawasib, maka yang mereka maksudkan adalah orang-orang yang menetapkan sahnya khilafah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu taala mereka mengatakan Orang-orang yang menganggap khilaf Abu Bakar al-Siddiq Umar bin Khattab dan Uthman Itu khilafah yang sah Berarti Mereka Benci kepada Ali Siapa yang benci kepada Ali radhiyallahu anhu maka dia nawasik Apakah kesimpulan mereka ini benar? Tentu tidak Ahlussunnah Sunnah termasuk diantara keyakinan mereka mereka sangat cinta kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an sangat cinta kepada keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mereka meyakini bahawa siapa yang membenci Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala merupakan tanda kesesatan. La yubidu adzian illa munafik. Tidak ada orang benci Ali bin Abi Talib melainkan dia seorang munafik. Nah, maashyaral muslim rahimakumullah. Disebutkan dalam Salah satu Rujukan Syiah Yaitu dalam kitab Wasailu Syiah Yang ditulis oleh Al-Hur, Al-Amili Dari ulama Rafidah Syiah Rafidah Dalam buku tersebut dia menyebutkan satu bab yang judulnya "Ada Mujawazil Amal", bima yuwafiqul amah, wiyuwafiqu tarikatuhum. Ini bab khusus dalam buku Wasailus Shia. Artinya, bab ini mengatakan tidak diperbolehkan beramal dengan amalan yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Al-Ammah siapa itu Al-Ammah? kaum muslimin, ahlu sunnah dan yang sejalan dengan metode mereka dalam beragama berarti dari bab ini saja kita sudah mengetahui bahawa agama syi'arafidah adalah agama yang menyelisihi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dan tidak diperbolehkan dalam beragama, dalam beramal, sejalan dengan apa yang mereka amalkan. Lalu dia menyebutkan dalam bab ini, wal fi fidhalika mutawatirah. Hadith-hadith tentang hal ini adalah hadith-hadith yang mutawatir. Menurut mereka. Mutawatir, menurut mereka. Artinya, kalau sudah mutawatir, tidak bisa ditolak harus diyakini. Lalu dia menyebutkan salah satu riwayat yang dia sandarkan kepada Ja'far As-Sadiq alaihi salam. Ketika ia ditanya tentang dua hadis ada dua hadis yang terlihat keduanya kontradiksi satu dengan yang lain. Bagaimana cara menyikapi hadis tersebut? maka dia mengatakan i'ribuhuma ala akhbaril ammah hendaknya engkau cocokkan kedua riwayat tersebut kepada riwayat-riwayatnya al-ammah riwayat-riwayat kaum muslimin sebab syiah punya buku-buku punya kitab-kitab riwayat hadis, sebagaimana ahlus sunnah juga punya referensi kitab-kitab hadis. Adapun kitab-kitab Ahlu Sunnah Sahih al Bukhari, Sahih Muslim Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidhi Sunan Nasa'i, Ibnu Majah Musnad Al-Imam Ahmad Dan yang lainnya Kitab-kitab Ahlu Sunnah Masyur Di kalangan syiah Mereka tidak menjadikan kitab-kitab Ahlu Sunnah Ini sebagai rujukan, tidak sama sekali Kalau mungkin kita pernah mendengarkan bahawa Jalaluddin seorang tokoh syiah dari Bandung sempat membuka kajian Sahihul Bukhari. Masya Allah. Kajian Sahih Al Bukhari. Tujuannya bukan untuk mengambil faedah dari Sahihul Bukhari. Tujuannya adalah untuk mengkritisi. Untuk menyebutkan hal-hal yang memungkinkan. Disebutkan di hadapan kaum muslimin untuk menjauhkan kaum muslimin dari kitab tersebut. Sebutkan para sahabat lalu disebutkan hal-hal yang negatif tentang para sahabat. Sebab orang-orang Syiah mereka memiliki referensi sendiri. Kitab hadis yang paling diandalkan di kalangan Syiah yang kedudukannya seperti sahihul bukhari di tengah-tengah kaum muslimin adalah kitab al-kafi yang terbagi menjadi usulul kafi, furul kafi, radatul kafi yang ditulis oleh Muhammad bin Yaqub al-Kulaini. Ini kitab yang paling utama, yang sering dijadikan sebagai rujukan. Di samping di sana ada kitab-kitab yang lain, Al-Faqih man la yahduruhul faqih dan yang lainnya, Al-Istibsar. Nah, wahai al saudara muslimin rahimakumullah, Ketika ada dua riwayat yang kedua-duanya terlihat bertentangan antara satu dengan yang lain, maka imamnya mengatakan sesuaikan kedua riwayat tersebut kepada hadis-hadis ahlu sunnah. Fama wafak akbarahum fadaruh. Apa yang sesuai dengan riwayat-riwayatnya mereka ahlu sunnah, maka tinggalkan riwayat itu. Wama khalaf akbarahum fakhduh. Dan yang menyelisihi Riwayat riwayat mereka Itulah yang kamu ambil Itulah yang kamu benarkan Dia juga mengatakan Dalam riwayat yang lain Khud bima fihi khilaful ammah Fama khalafal ammah Fafihi rasyid Hendaknya engkau mengambil Apa yang menyelisihi Riwayat riwayat kaum muslimin, Yang menyelisihi mereka di Disanalah terdapat petunjuk dan hidayah Disebutkan dalam kitab Uyunu أخبار الرضا. Dia meruatkan dari As-Saduq dari Ali bin Aswad. Bahawa Ali bin Aswad mengatakan, aku bertanya kepada الرضا, عليه السلام, ada satu peristiwa terjadi yang saya harus mendapatkan jawabannya. والي سفيل بلد الذي أنا فيه من استفتيه من مواليع. Jadi dia tinggal di negeri ahlu sunnah dalam kondisi dia berpemahaman syiah, terjadi satu masalah. Dia mencari orang-orang yang dia ingin bertanya kepada orang tersebut untuk mendapatkan jawabannya. Lalu dia mengatakan, tapi di negara itu, di wilayah itu, saya tidak mendapati dari orang-orang yang memungkinkan saya bertanya kepadanya. Ya, ini dari kalangan ulama syiah. Sementara saya harus mengetahui jawaban dari masalah tersebut maka dijawab oleh haridah kepada orang yang menyampaikan permasalahannya ini dalam keadaan dia tinggal di negeri kaum muslimin maka dia mengatakan itifaqi hal balad fastaftahi fi amrik fa idza aftaka bi syai'in fakhudh bi khilafih fa innal haqq fihi kamu datangi saja orang yang faqih yang ada di negeri itu lalu engkau meminta fatwa kepadanya dalam urusanmu. Maka apabila orang tersebut, yakni kaum muslimin, dari ulama-ulama muslimin, menyampaikan fatwa kepadamu dalam permasalahan itu, maka kamu mengambil yang menyelisihi fatwanya. Karena kebenaran itu ada pada yang menyelisihi fatwa kaum muslimin tersebut. Jadi, dalam beragama syiah mudah sekali meskipun dia tinggal di negeri ahlus sunnah, dia bisa mendapat jawaban, tidak mendapatkan ulama' sunnah, tinggal datangi syekh fulan, atau kiai fulan atau ustaz fulan, pak ustaz apa hukumnya, demikian dan demikian ustaz mengatakan haram, tidak diperbolehkan dalilnya ini dan ini maka berarti yang benar apa? halal yang benar halal kalau ustaznya mengatakan wajib berarti yang benar adalah tidak wajib dan demikian seterusnya Dari sini saja menunjukkan bahawa kita tidak bisa bersatu dengan syiah karena prinsip syiah harus menyelisihi apa yang diamalkan oleh al-amah kaum muslimin dan ini ditegaskan oleh Salah seorang tokoh Syiah yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah dia mengatakan inna la najtami'u ma'hum ay sunnah 'ala ilahin wala 'ala nabiy imam sesungguhnya kami Syiah ini tidak bisa bersatu dengan mereka Ahlu Sunnah jadi tokoh-tokoh mereka dari kalangan Syiah sendiri mengatakan, "Kami tidak bisa bersatu dengan mereka." Lalu mengapa masih saja ada di antara kaum Muslimin yang mengatakan, "Kita bersatu dengan mereka." Kita berusaha melakukan pendekatan antara Sunni Syiah. Mereka sendiri mengatakan, "Kita tidak bisa bersatu dengan mereka." Dalam hal apa? Dalam hal sesembahan, ilah. Wala 'ala nabi tidak bisa bersatu dengan mereka Dalam hal menetapkan seorang Nabi Wala ala imam Tidak pula dalam menetapkan seorang imam Mereka ingin berbeda Dalam hal siapa yang disembah Kau muslimin menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Lalu mereka menyembah siapa ini? Mereka menyembah tokoh-tokoh mereka Dari kalangan syiah mereka menyembah kubur. Tidak bisa bersatu. Dalam hal sesembahan, Sudah berbeda. Kata Ni'matullah al-Jazair. Makanya, Seorang yang dulunya berstatus sebagai istri dari Jalaluddin Rahmat, Katanya sudah firak, sudah pisah seorang bernama Emilia, sempat dia menampilkan dalam status Facebook-nya, perkataan salah seorang tokoh syiah, ayatullah siapa gitu, yang mengatakan, Tuhan kami, adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Ali, Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad, Bukan Tuhan kami. Dengan tegas. Sorry, jelas. Dia sebutkan dalam Facebooknya. Kemudian diakhiri dengan ucapan Sallu ala nabi. Salawatlah kepada nabi. Nabi siapa? Nabi yang mana? Karena mereka berkeyakinan bahwa sebenarnya wahyu yang Allah turunkan melalui Jibril itu, itu mestinya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala rupanya ketika Jibril sampai ke Mekah salah alamat enggak tahu alamat seperti tukang pos yang salah alamat semestinya diberikan pada Ali kok diberikan kepada Muhammad setelah diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi salam, ya sudah terlanjur gitu Allahu musta'an jadi kata nikmatullah aljazairi kami tidak bisa bersatu dengan sunnah dalam hal sesembahan dalam hal kenabian dalam hal imam. Wa zalika annahum yaquluna inna Sebab mereka ahlu sunnah mengatakan rab mereka sesembahan mereka adalah yang Muhammad itu nabinya dan khalifah setelahnya Abu Bakar. Dan kami tidak mengakui Rab yang seperti itu. Kami tidak mengakui Nabi yang seperti itu. Namun kami mengatakan, Innal Rabba alladhi khalaqa khalifata Nabihi Abu Bakar, Laisa Rabbana wala thalikan Nabi Yana. Kami mengatakan bahawa, Rab, Sesembahan yang telah menciptakan khalifah Nabi Abu Bakar, Itu bukan sesembahan kami. Dan Nabi itu bukan Nabi kami. Siapa yang menciptakan Abu Bakar Siddiq? A ilahun ma Allah? Apakah ada ilah yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala? Ini pernyataan mereka, Masyrul ma Muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ada seorang mantan Syiah, dia orang dekat dengan Khomeini. Yang bernama Al-Sayyid Hussein Al-Musawi orang ini semenjak kecil syiah bahkan di antara tokoh-tokoh syiah dulu lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepadanya dan setelah itu dia menulis banyak tulisan yang menjelaskan tentang kebobrokan syiah kebobrokan revolusi Iran dan keyakinan-keyakinan syiah yang sangat bertentangan dengan keyakinan kaum muslimin Salah satunya dia menyebutkan dalam bukunya, buku ini masyhur, Lailah itu malik Dia mengatakan, wa yatabadru ila al adhan al su'alul ati. Ketika itu, ketika dia menjelaskan bahawa kita wajib menyelisih ahlu sunnah dalam perkara apa saja, sempat terbetik dalam fikiran saya. Kata beliau, lau faradna an alhaqqa kana ma al'amma fi mas'alatin kalau seandainya kita menganggap anggap saja ada satu masalah yang ternyata masalah ini kebenaran ada pih pada pihak Ahlu Sunnah pada pihak kaum muslimin apa juga wajib bagi kita untuk menyelisih mereka anggap satu masalah ini mereka yang benar ahlus sunai benar masa sih salah semua biasanya seburuk-buruknya satu kelompok, satu agama kadang ada sisi kebenaran meskipun dalam satu perkara Yahudi Nasara dengan kebatilannya dengan kekafirannya ada keyakinan-keyakinan yang masih ada kebenarannya misalnya Yahudi Nasara meyakini adanya kehidupan akhirat iya kan ada kehidupan akhirat. Mereka meyakini itu. Oleh karena itu mereka juga melakukan ibadah. Mengharapkan kebahagiaan di akhirat. Tapi jalurnya yang salah. Namun dari sisi meyakini akhirat. Secara umum benar. Nah ini masa Ahlus Sunnah salah semua. Anggap saja ada kebenaran dalam satu permasalahan. Ahlus Sunnah benar dalam hal ini. Apakah juga wajib baik kita menyelisihinya? Akhirnya Pertanyaan ini dia sampaikan kepada seorang tokoh syiah yang bernama Muhammad Baqir As-Sadr. Maka dia mengatakan, Naam, iya. Yajibul qawlu bi khilafi qawlihim. Wajib menyelisihi pendapat mereka, ahlu sunnah. Li anna al qawla bi khilafi qawlihim. Wa in kana khataan, Fahuwa ahwanu min muafakatihim. Ala istirazi wujudil haqqi indahum fitilkumul masalah. Kata Muhammad Bakr al-Sadr, iya, wajib hukumnya menyelesihi pendapat mereka. Sebab, menyelesihi pendapat mereka, meskipun itu salah, itu masih lebih mending, masih lebih ringan dibandingkan kita sejalan dengan mereka. Itu kalau dianggap kebenaran ada pada mereka, ahli sunnah. Ya, ini semuanya salah, kalaupun dianggap ada kebenaran, tetap harus menyelesihi mereka. Oleh karena itu ma'asyirul muslimin rahimakumullah Syiah menyelisihi ahlus sunnah Dalam sekian perkara-perkara prinsip Bahkan dalam seluruhnya Dalam masalah Al-Quranul Karim Orang syiah meyakini bahawa Al-Quranul Karim yang ada di tangan kaum muslimin Bukan Al-Quran yang lengkap Banyak kekurangannya Dikurangi oleh para sahabat Mereka berdalil dengan riwayat yang disebutkan dalam kitab Al-Kafi dari ucapan Abu Abdullah Ja'far Sadiq bahawa Al-Qur'an yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam 17000 ayat berjumlah 17000 ayat yang ada di dalam mushaf 6000 sekian 17000 ayat 2/3 hilang ini tuduhan orang-orang Syiah kepada kaum muslimin mereka mendustakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra Wa inna lahul haafidzol. Kami yang menurunkan Al Quran dan kami yang menjamin terpeliharanya. Dalam hal sahabat, mereka mengatakan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh para sahabat murtad kecuali segelintir Abu Dharr ibn Salman al farisi Al-Mughdair ibn al-Ashwad, yang lainnya kafir murtad keluar dari Islam. Dalam hal hadith, mereka tidak mengakui hadith Bukhari, Muslim dan seterusnya. Tidak, mereka punya riwayat sendiri. Ya, salah satu rujukan mereka yang kita sebutkan tadi, kitab Al-Kafi Qariya Al-Kulayni, siapa yang mengerti ilmu Hadis, lalu dia membaca kitab Al-Kafi ini, dan dia pernah belajar ilmu mustalahul Hadis, mengerti tentang ilmu, jara wa ta'adil, tapi jika dia membaca, mungkin dia akan tersenyum-senyum sendiri, kok bisa kitab ini jadikan sebagai rujukan oleh mereka, karena hadith-hadith yang diriwayatkan seringkali sulit untuk mendapatkan riwayat yang sesuai dengan kriteria untuk dikatakan hadis itu hadis yang sahih. Sulit, bahkan mungkin tidak ada hadis mungkot, terputus sanatnya, bahkan sampai mualbal, hadis diriwayatkan oleh Nasrani. Nasrani disebutkan dalam kitab Al-Kafi, bahkan dijadikan sebagai sandaran dalam periwayatan ucapan-ucapan Ahlul al-Bait, mashyarul muslimin rahimakumullah. Ada seorang tokoh syiah dahulu yang dikenal dengan sebutan Al Burqai, lalu dia bertobat. Ketika dia bertobat, dia menulis sebuah kitab yang berjudul Kasrusonam. Kasrusonam artinya menghancurkan berhala berhala. Yang dia maksud adalah menghancurkan isi dari kitab Al Kafi yang di dalamnya banyak sekali berisi kedustaan yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil Maashirul Muslimurrahimakumullah. Inti dari agama syiah Adalah Berbeda dengan kaum muslimin Berbeda dengan ahlus sunnah Sehingga tidak mungkin bisa disatukan Ketika mereka minoritas Ahlus sunnah kadang-kadang Kaum muslimin menggunakan perasaannya Sudahlah kita rangkul mereka kita Mereka juga saudara kita Tapi giliran mereka yang berkuasa Mereka yang mayoritas Maaf-maaf saja kaum muslimin Cukup kita belajar dari sejarah bahawa tidaklah orang-orang syiah Mereka menguasai satu wilayah Melainkan mereka akan Membasmi kaum muslimin Membasmi ahlus sunnah wal jamaah Seperti yang sudah-sudah Terjadi, termasuk di Iran Pembasmin ahlus sunnah Ulama'us sunnah Dalam revolusi yang mereka sebut Revolusi Iran tersebut Apa yang terjadi Di sekian banyak kejadian Ketika mereka menunaikan ibadah haji Membunuh kaum Muslimin. Tragedi berdarah yang paling besar pada tahun 317, ketika syia rafidah dari kelompok Al-Qaramitah, mereka berhasil menguasai Ka'bah. Lalu mereka membunuh kaum Muslimin, membantai kaum Muslimin dalam sehari 30,000 mayat kaum Muslimin yang sedang menunaikan ibadah Haji, yang sedang tawaf, yang sedang sholat, yang sedang minum air Zamzam, -zam, dibantai habis di. Al-Masjidul Haram Mayat mereka ditumpuk Sampai sumur zam-zam itu, itu Tertutup oleh mayat-mayat kaum Muslimin yang mereka tumpuk Lalu kemudian tokoh mereka Setelah membanti kaum Muslimin Maka dia pun Berkeliling di sekitar Ka'bah Sambil dia mengatakan mana itu burung ababil Itu mana? Mana burung ababil? Menanti azab Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengadab Abraha Mana itu burung ababil? Waliyahzubillah Sampai mereka mencopot Hajar Aswad Mereka pindahkan ke wilayah kekuasaan mereka di Khotif 22 tahun ma'asyirul muslimin Hajar Aswad tidak berada di tempatnya Selama kekuasaan mereka Lalu mereka membuat Ka'bah sendiri Buat Ka'bah sendiri di Khotif Hajar Aswad mereka tanam di situ Lalu kemudian mereka membuat satu wilayah namanya Arafah Yang ini namanya Mina, yang ini namanya Musdalifah Setelah itu mereka mewajibkan kaum muslimin Untuk berhaji ke wilayah mereka Bukan ke Ka'bah Siapa yang menunaikan ibadah haji ke Ka'bah Akan mereka penggal Masyarakat Ini Salah satu di antara sekian banyak kejadian Yang menunjukkan bahawa Mereka tidak menganggap kaum muslimin Ahlus sunnah Sebagai bagian dari saudara mereka Bahkan dalam kitab-kitab mereka disebut Bahawa Ahlus sunnah itu adalah Anak-anak zina, ahlu sunnah itu adalah orang-orang najis dan bahkan ulama mereka berfatwa tentang halalnya darah darah ahlu sunnah. Sambil disebutkan ketika ditanya Jafar Syarik tentang hukum membunuh anak syi'ib, membunuh ahlu sunnah, dia mengatakan halal udam, halal darahnya, walakin niat tak Namun saya mengkhawatirkan dirimu ini stafata an taqlib alaihi haitan au tughriqahu fi ma fa'al apabila kamu mampu setelah kamu bunuh kamu simpan dia di balik dinding biar enggak ketahuan atau kamu tenggelamkan dia ke dalam air biar enggak ketahuan tidak ada seorang pun yang bersaksi bahawa kamu pembunuhnya lakukan itu jadi ahli sunnah kalau ada komunitas syiah jalan sendirian hati-hati nanti diculik nanti Karena mereka menghalalkan halal darah ahlu sunnah. Ini dalam kondisi minoritas. Gimana kalau mereka mayoritas? Mereka tidak segan-segan membantai ahlu sunnah dan bahkan mereka tidak segan-segan untuk bersekongkol dengan orang-orang kafir untuk membantai ahlu sunnah seperti yang pernah terjadi di Baghdad. Bersekongkol dengan pasukan Tatar yang dipimpin oleh Hulagu Khan ketika itu untuk masuk ke Baghdad dan membantai kaum muslimin saya kira ini ma'asyur wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh penjelasan singkat tentang fenomena syiah yang wajib bagi kita berhati-hati dan kita tidak mengingkari bahawa syiah menyebar di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini yang mengharuskan kita untuk waspada Beri peringatan kepada keluarga kita pada kerabat kita, pada masyarakat kita bahawa agama syiah bukanlah bagian dari kaum muslimin. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Saya tidak tahu ini apa ada pertanyaan atau gimana. Ayo. Ini ada Mungkin kita batasi, untuk pertanyaan kita batasi Satu dua, karena Ini ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam. Uh, Ada dua yang direkomend Kongres Umat Islam Untuk Majlis Ulama Supaya mengeluarkan fatwa sesat Si'ah, Rofidoh Dan Hulat. mohon ustaz Jelaskan si'ah Hulat, yang Rofidoh Tadi sudah, ustaz, terima kasih sudah saya terangkan, makasih Yang gulat kami belum pernah Gulat ya. uh, Gulat itu artinya gulu Syiah gulat itu ya, Rafidah itu tadi Iya, Syiah gulat itu maksudnya Syiah ekstrim Karena syiah bertingkat-tingkat nah, Ini syiah rafidah yang menyebar Ini dari gulat Dari gulat, gulat itu Jama' dari ghali Artinya gulu, yang ekstrim ya? Syiah rafidah atau al-ja'fariya Atau al-imamiya al, al Ini yang dimaksud si'ah gula ya. Ya. Okay. Satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya mau bertanya tentang Bolehkah kita menghadiri hajatan orang-orang Syiah seperti pernikahan ataupun pemakaman dan bolehkah kita memakan sembelihan mereka? Jazakumullah Iya. Apakah diperbolehkan kita menghadiri pernikahan, pemakaman dan hukum memakan sembelihan mereka? Ini kembali kepada hukum Syiah itu sendiri. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan Syiah ini berbeda-beda Ada syiah Yang pemikiran-pemikirannya Masih dalam kategori Mereka bahagian dari muslimin Dia syiah tapi uh, Seperti Zaidiyah Syiah Zaidiyah Mereka tetap mengakui khilafah Abu Bakar Siddiq Umar Khattab, Uthman Meskipun mereka mengatakan uh, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Lebih berhak untuk menjadi khalifah Tapi mereka tidak mengkafirkan para sahabat Maka syiah dari Zaidiyah ini ya Meskipun banyak pula penyimpangannya namun Para ulama tidak mengkafirkan Para ulama tidak mengkafirkan mereka Maka syiah dari jenis ini Bahagian dari kaum muslimin Mereka masih bahagian dari kaum muslimin Namun syiah yang disebut syiah Rafidah Yang menyebar dengan pemikiran-pemikiran Yang kita sebutkan tadi menganggap al-quran itu telah berubah menganggap bahwa para sahabat itu murtad mencaci maki aisyah radhiyallahu taala anha dan menuduh aisyah dengan tuduhan berzina yang allah subhanahu wa taala telah membebaskan beliau dari tuduhan tersebut dan keyakinan-keyakinan seperti ini maka para ulama menganggap bahwa rafidah dengan keyakinan yang tersebut kafir keluar dari islam Bahkan para ulama ketika menyebutkan hadis Sataftariq umati alaih thalathin wa sabi'ina firqah Akan berpecah umatku menjadi 73 kelompok Seluruhnya dalam mereka Kecuali satu Kata para ulama Syiah Rafidah tidak termasuk dalam 72 tersebut Tidak termasuk dalam 72 yang sesat itu Jadi ada kelompok-kelompok dalam Islam Mereka sesat Tapi masih dalam kategori umat Rasulullah SAW Adapun Syiah Rafidah Bukan bahagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianggap sebagai muslimin yang dianggap sebagai muslimin. Al Imam Malik rahimahullah ketika beliau menyebutkan ayat tentang keutamaan sahabat Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wa 'ala kuffar rahmah bainahum dan seterusnya lalu kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala li yaghizabihimul kuffar agar orang-orang kafir marah kepada mereka para sahabat kata Imam Malik, rahimahullah, man gawat Sahabah, فقد كفر بهذه الآية. Barangsiapa yang membuat barangsiapa yang marah kepada para Sahabat, maka sungguh dia telah kafir berdasarkan ayat ini. Berdasarkan ayat ini, sehingga orang-orang Syiah bukan bahagian dari kaum Muslimin. Maka dalam pernikahan mereka tidak dihadiri. Pada saat mereka mati, tidak diantar jenazahnya. Sembelihan mereka adalah sembelihan non-muslim. Sehingga tidak dihalalkan bagi kaum muslimin untuk mengkonsumsi sembelihan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang keluar dari Islam. Yang menyelisihi prinsip-prinsip Islam. Namun yang perlu difaham bahawa, kadang-kadang ada seorang yang hanya terbawah. Tidak mengerti tentang hakikat syiah. Ikut-ikutan. Tidak mengetahui prinsip syiah. Ya. Pernah ada seorang mengaku, saya juga syiah, tapi saya memuliakan para sahabat. Misalnya, saya tetap memuliakan para sahabat, saya tetap mengatakan Al-Quran itu, tidak berubah. Nah, orang yang seperti ini, ada kem dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia sebenarnya syiah rafidullah, tapi sedang bertakriyah, menyembunyikan keyakinannya. Atau yang kedua, dia ini benar-benar tidak mengerti. Sehingga, mungkin masih memungkinkan, diharapkan untuk didakwahi, dinasihati, difahamkan kepada yang tentang, bahaya syi'ah rafidah. Tapi kalau yang dimaksud syi'ah rafidah, dengan keyakinan, menganggap, mayoritas para sahabat itu, murtad sepeninggal Nabi SAW, keyakinan bahawa Al-Quran itu berubah, maka, orang-orang yang meyakini seperti ini, para ulama menganggapnya kafir, bukan bahagian dari kaum muslimin. Bukan bahagian dari kaum muslimin. sehingga, tidak diperbolehkan memakan sembelihannya Wallahu ta'ala ya. Inilah kajian menarik sekali Tapi waktu kita sangat terbatas karena di depan juga anak-anak sekolah Bagi yang ingin Memperdalam lagi pengetahuan Tentang bersama beliau InsyaAllah pagi ini jam 10 ya, Di Masjid Raya Al-Qua Ada daurah bersama beliau Mudah-mudahan kita bisa menghadiri Bersama-sama demikian kita tutup kajian kita pada pagi hari dengan bacaan kafir subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh